Нестерпно боліло серце. То вривалися в нього світлі надії дарували крила, то враж чорні духи ламали ті крила. Тоді Людана впадала у віччяй, з якого довго не могла виборситись. З того часу, як біда вирвала з домашнього вогнища Вадимка, щастя почало обходити її дім. Загинув далеко, пішов у похід бравлин, не повернулась додому невістка. Пізніше дізналася, що вісну тримали довго в чулані, а тепер уже ніхто й не чув нічого про неї. На новому вічі бояри прокричали, а народ підняв шапки за величара. Він повів дружину Новгородську до берегів Велицького моря у поміч Бодріцькому князеві Добромислу. З ними пішов мистевой. Це було влітку. Нині вже й осінь проминула, залягли глибокі сніги, тріщали морози, Люда мерзла в холодній порожній світлиці, а недавно ж скільки гомону тут було, скільки сміху. Вона ходила тепер повільно, човпала старими постолами по мостинах. Інколи тихо спинялась перед темними закутами, щоб не злякати якогось доброго домовика, що стереже її дім. Погляд її став пильним, доскіпливим і важким. Скроні щедро взялись паморозю. Здавалося, що вся вона чаїла в собі якусь Велику таємницю і справді чаїла, бо засумнівалася в силі своїх кумирів і волхів, але проте нікому не зізнавалась. Молитви свої творила за звичкою, лякалась того, адже боги можуть ще більше за це розгніватись на неї. Та, подумавши, перестала боятись більшого горя вона уже не могла мати. Дослухалась тепер до гомону торговища, чи не почує щось про своїх мужів. Навічі востромисло сказав, що прийдуть варяги таті за даниною. Якщо не прибули на лодіях, прийдуть санною дорогою. Вона ж вірила, що з ними прибуде і Вадимко. «Добрий, Волфе, рівна крижана дорожейка, простили, розгони свою гладінь білу». Укрий кригою своє ополонки, щоб жодна кінська нога не втопила копита у твою крижану воду, щоб сани летіли стрімко, стрілою, бо в тих санях сидітиме її Вадимко. Тоді вона піде з ним у двір боярина Гостромисла і забере назад свою невістку. Челяди не мовили, непразна вона вже. Злютився Гостромисл, катує дівку мором, аби скинула дитя». Довго плакана вона вісну, молила бояриню віддати її. Не віддала лютісна. «До кого підеш скаржитись?» Віче викричало знову остромисла посадником. «А на нього вже нікому не поскаржиться!» Людана тепер не плакала. Сіпивши вуста, чекала на Вадима. Жила чеканням в порожньому дворі. Корову стелями двела на торг і закупила на зиму борошна. Курей вивела за літо – Надто багато зерна клюють. Була в домі ще капуста та трохи сушеної риби, а там якось буде, перезимує. Німував великий Новгород, не мов би замерз під кучуворами втомлених снігів, опустіли вулиці, не чути ні пісень, ні гуслів, ні парубоцьких гуків, ні дівочих пересміхів. Тільки значні мужі попіднімали голови. Запанувала тиша у граді, тиша у душах людських. І саме в цю тишу, яка гнітила і холодила все довкола, Хтось постукав до Людани в дім. Потім розчиняв двері, не очікуючи її відгуку. Це був Тіун, дудиця, чи лядин гостромисла. «Від посадника до тебе», – почав запопадливо ще на порозі. Водночас оглядав світлицю, ніби на голку нанизував усе, що було в ній. «Тобі чолом б'є посадник, і слово своє передає». Мусиш заплатити правід за обиду боярина, за бороду. Пожички мої, та ж вони поквиталися на весіллі. По новгородській правді провадив своє далі дудиця. За обиду боярина і за сором, і за сором його дочки, яку твій син узяв у жони без згоди отця. Дванадцять гривень, і за переховування біглого хлопа, бодрича мистивоє, п'ять гривень. Ой, лишенько моє, то як же це, як же, Вісна вселюдну шлюбу взяла з Вадимом, а мистевой, чий же він, холоп? За його життя заплачено кров'ю дитини нашої, далька. Посадник вилів чолом бити і праві правити по новгородській правді, стояв на своєму цей рудий обшарпаний челядин. Теж тут правда, дудице. Нема нашої вини перед посадником ні в чому. Це було все зазвичаєм і з волі богів. Посадник вилів, Стояв на своєму запопадливий челядин Тіун Дудиця. «А щоб вас лихий див усіх проковтнув, Щоб вам тряс повні груди здоров'я напхав, Аби й дихнути не могли?» Розгнівалась Людана. Дудиця й оком не моргнув на її прокляття. «Прийду за три дні. Як не знайдеться гривен, то вели іти на двір, до обори. А як побіжиш, обель. Краще не буде». Чи він ще раз прошив гострими рудими очицями світлицю і вийшов? Божички! Людана не могла отямитись. Заціпеніло сиділа на лавиці, склавши на колінах руки і тільки спромоглась стогнати. Божички добрі, божички! Надвечір побігла до сусідів. Ковач біданий няв віри, ахкав та ойкав, але не міг нічим зарадити. Жона його туга, тільки повернулась із торгу, але нічого не порадила кляла увесь свій, що стоїть на неправді. Почувши від Людани таку новину, заходилася кликати на голови можців ненаситних і властоїмців лукавих хвороби і біди і всіх духів злих, про які тільки чула. Може зичливий ти, сестро туго, сусіди вони добрі, може якось зможете здати мені у бор хоч десять гривень, а там якось у мулю боярин. Зачекаю, доки з походу повернеться величар чи бравлин. Сестро, хіба ми не такою водою зуби ламаємо, як ти? Де ж ті гривни?» – заплакала туга. «Ге-ге, сусідко, знайшла багатичів», – сумно сміявся біда. «Та у нас гроші, як на жабі пір'є. Ніхто ж нічого не купує, ніби вимер увесь град». Людана пішла до гостромисла застоять свою правду. Сірілі білі сніги, і хитався сірий світ перед очима. І сонце десь котилося низько над далекими синіми овидами, ніби крізь густу сизую млу сіяло своє проміння, що було також сіросизим. Голодне вороння несамовито чорною хмарою кружляло над нею, би застерігало її. О, сонце, Хорсе, дай силу словам її, пошли добробуту у серце ворогам її, степле їм душу. Рознеси на пісках сипучих, на травах повзучих їхні стріли перестріли, що на нас націлені. Їх отруту віднеси у море глибокі, у гори високі. Хай Чорнобого відійти нею уп'ються і від нас грішних відступляться. Давно вже так щиро не молилась Людана. З надією підійшла до високих воріт боярського дому. За валом, який був обнесений зверху окілям, височів терем гостромисла. Поряд із теремом вежа повалуші, ворота міцно зачинені. Маленька приватна хижа для сторожі порожня. Гриді, певно, десь повіялись, але куди їй поспішати? Вона й зачекає. Хтось же та йтиме, гукне боярине. Усілась на засніженій колоді біля сторожки, налаштувалась чекати. Здригнулась від скрипу хвіртки, хтось визирнув у ній і зник. А за якийсь час. Вийшло двоє Гридей. От і добре, тітко, що сама прийшла. Тебе ждуть. Хто, синочки мої, боярин гостромисл? Ага, корови в оборі ждуть, тітко. Доїти треба, немає кому. Іди, ондички, туди. А як утечеш, холопка обельна навік. Шануйся, тітко Людано. Гриді покинули її біля обори. Вона схопилась за серце. Що це? Зробили її рабою? І не щулася? Боги, бо що дає тебе зумствувати дітям людським над людьми ж? Мамо Дану, хтось немовби її кличе, ходи сюди. Людана озирається, не втропає, звідки це чується такий знайомий голос. Ніби ж вісна кличе її. Вісна, це ти? Я тут, в оборі. Ти мене шукаєш? Вісна світила до неї величезними страдницькими очима. Обличчя її було таке схудле, що коли б не голос і не впізнати. Губи розпухли, потріскались, Гострі плечі і великий живіт Випиналися під старою вотолою. На голові темна хуста, Вісна доходжувала останні дні, Мала народити величарем онука. Але чого вона тут? Дочка боярська має сидіти у світлиці, А не в оборі, серед кізяків. Отець відіслав сюди, Щоб тут привела дитя, серед худоби, Щоб ніхто не бачив мого сорому. Божички мої, та який же то сором дитя на світ привезти. Отець мовить, від боярина боярин родиться, від князя князь, а від жебрака жебрак. Неси, кажеш, свого жебрака у хлів. Помста. Хто спостерігає вітер, тому не сіяти. І хто дивиться на хмари, тому не жати. Із книги «Еклезіаста» або «Проповідника». Князь Бодричів, яких іще називали рарогами-соколами, мав у собі не тільки високу мрію, а й велику впертість. Та, мабуть, надто пізно народився на світ. В часу зістарилися корені його племені, а молода сила не встигла зміцніти. Він рвався в небеса, а його соколині крила безжально обламувались, і ніхто не хотів підперти його мрію своєю рукою. Проте надії не вмирали в його душі. Добромисл жадав звершити те, чого не здійснити нікому із володарів Слов'янського світу в районі Велецького помор'я і полаб'я. Він подумки оглядав Слов'янщину поморських земель і знову утверджувався в своїх намірах. Розметені по широких долинах рік та озер, розділені градами-укріпленнями, болотами і земляними валами, Слов'янські племена жили відособлено і замкнуто. Кожне з них свято берегло свою свободу, старожитні покони і звичаї своїх богів і їхні святилища і смертельно ненавиділи пута будь-якої наруги чужинців. Але по землі вже котився дев'ятий вік, як дев'ятий вал. Одна за одною хвиля насильства або змітала з лиця землі цілі народи, або розбивалась об скелів їхньої могутності. Роздоріжжя історії. Свобода чи смерть? Третього шляху не було. Давня свобода все менше приносила радості. Навколо земель Велетів уже піднімалися інші народи, які на себе накидали державне ярмо. Так чи інакше, їхній невсепущий меч сягав і розсіяних слов'ян Велицької і Полапської земель. Уже королі Східнофранцької держави залучали до своїх походів слов'янські дружини – Наступник Карла Великого Людовік Благочестивий посилав громити гнізда датських завойовників дружини як саксів, так і бодричів, на чолі з легатом Балдриком. Датські ж правителі намагались переманити на свій бік численні войовничі славянські рати тих же бодричів. Коли Людовік Благочестивий змусив бодріцького князя «Славомира поділитись владою з князем чи драгом», Палахнули між ними чвари, стали вони шарпатись, шукати захисту то в одного, то в іншого сусіднього державця, щоб той допоміг утримати владу. Втручання сусідніх повелителів надто ждатьських і німецьких у життя цих слов'ян частішають. Вони зміщують одних князів, ставлять інших. І ті ж самі князі, наставлені ними, часто змушені кидатись то до союзу із саксами, щоб відбитись від дачан то до союзу з татчанами, щоб протистояти саксонським завойовникам. Все тяжче стає вибороти свою незалежність від натиску західних держав, яких католицька церква об'єднує і піднімає в похід проти язичників-слов'ян.